Renoi, tu, quina suada, uf, per què no obres el Compaq i m'atreus i m'aixugues una mica? Fa que està tot moll ara, en aquests moments estic tot moll.